ספר שמואל ב', פרק א'. ויהי אחרי מות שאול ודוד שב מהכות את העמלק, וישב דוד בצקלג ימים שניים. ויהי ביום השלישי, והנה איש בא מן המחנה מעם שאול, ובגדיו קרועים, ואדמה על ראשו.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 ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, איך ידעת כי מת שאול ויהונתן בנו? ויאמר הנער המגיד לו, נקרוא נקראתי בהר הגלבוע, והנה שאול נשען על חניתו, והנה הרכב ובעלי הפרשים הדבקוהו. ויפן אחריו ויראני ויקרא אלייו ואומר הנני ויאמר לי מי אתה ואומר אליו עמלקי אנוכי ויאמר אלי עמוד נא עלי ומוטטני כי אחזני השבץ כי כל עוד נפשי בי ואעמוד עליו ואמוטטהו כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלוא ואקח הנזר אשר על ראשו, ואצעדה אשר על זרועו, ואביהם אל אדני הנה. ויחזק דוד בבגדיו, ויקרעם, וגם כל האנשים אשר איתו. ויספדו, ויבכו, ויצומו עד הערב, על שאול ועל יהונתן בנו, ועל עם אדוני ועל בית ישראל כי נפלו בחרב. ויאמר דוד אל הנער המתגיד לו, אי מזה אתה? ויאמר, בן איש גר עמלקי אנוכי. ויאמר אליו דוד, איך לא יראת לשלוח ידך לשחט את משיח אדוני? ויקרא דוד לאחד מהנערים, ויאמר גש פגע בו ויכהו וימות. ויאמר אליו דוד דמך על ראשך כי פיך ענה בך לאמר אנכי מוטטתי את משיח אדוני. ויקונן דוד את הכינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו ויאמר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר. הצבי ישראל, על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים? אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלשתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. הרי בגלבוע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 על במותיך חלל. צר לי עליך, אחי יהונתן, נעמת לי מאוד, נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים, איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה.